اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمٍ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِمَ النُّبُوَّةِ نُبُوَّاتٌ وَالْكِتَابَ فَامِنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ <تصفيق> وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا الله جل جلاله پرمے تحقیق زرا مونګل ګلې ده اخکل کومونتا نو عليه الصلاه والسلام و ابراهيم او ابراهيم عليه الصلاه نج څنګه هغه پیغمبران دي انسانان دي داسیتم پیغمبرې او دین سانانو نه او بیا بیا ډیر دي دا دوی ذکر کله زکه د ډول ته ابل بشر ولګي اعظم علی السلام د انسانيت لارې ځابهږي او نوح علیه الصلاة و السلامم ده انسانیت پلا ریسا او مشهورم دی تول خلقی پیجنه. واجعلنا فی ذریعته ما او اللاوی منگرز ولده فی ذریعته ما پا اولاد ده دوالوگی. کاغا اولاد ده حضرت نوح علیه السلام دی او اولاد ابراهیم علیه السلام دی نو الله هی موږ دワلو کې غرزولې دي پیغمبران الله او دワلو کې پیغمبران یعنی نبوت هم غرزولې دي نو نبوت معنی دا چې موږ پاغې کې انبیار را کې دي اول کتابه او ګرځول دې مونږ په اولاد د دې ال کتابه د دې کتاب نو مراد یا سلور وړ کتابونه دې جنس کتاب او دا د دې پاولاد کې لکه موسی عليه السلام او سلام هم دې نو عليه السلام دې ابراهيم عليه السلام اولاد کې د نو د دوی په اولاد کې هغه مونږه کتابونه لګل دي د نبيانو هم جوړ کړي دي اودارنګي سلور کتابونه هغه لګلې نو غړ غړ کتابونه سلور دي او نور صاحب دي نافمنهم مهتد بعض د دې هغه دي چې په هدايت باندې دي پی پیغمبرانو په دعوت سره مسلمانان شوي دي ایمانې راړی دی او په دغه بیاو بهېتللی دي کرو من هم فاسون او ډیر ددي نهغدي چې هغه فاسکان دی دا بیاو پهات کې بیا د نسلونه چېلیدېروو په کې بیا کاپیرانو راغلی لکه دنو والله حصلات د اسلام کاپو. اغه نه چې کوم نسل چلېدل نه نډیر اللهوی کافر ان شبی دی ولګه داسې دي چې هدايت والے دي نند دی په اولاد کې لګه مثال کې موسی الیسلاط والسلام الله تعالی مستقِل کتاب ورکړ نو نبوت ورکړ او بازي داسې دي چې دا غي بارکه مستقل کتاب هغه په تنه لګي هو مستقِل شریعت او ته ملاوي دي لکه داوله حصللات د سلام شو سالال حال حصللات سلام شو نوځان له کتابو وت نه دي میلا او مستقلل شریت ته میلاو دی د کتابو نهقل نه دی رای مقفه الله بیا موغېږل حالله اثار هم په نخ ددي باې د دینا بیر نور په نو بیا د موسی علیه السلام او رسول پیغمبران بیا داس رسولان لاغلی د چاغ تابې د بل شریعت دی د بل د شریعت مهنت وکړل عادي شریعت یې مضبوط کړل دي لکه د موسی علیه السلام نشروستو سمره پیغمبران دي ناغید تورات چلو لید د موسی علیه السلام د دی دین مهنت وکړل دي او د مضبوطیاد پر الله جل جلال وره نو ثم کفینا الله بیا مولی کل روستو پا دی پسی تا بیکل مونگ دی پسی نور پیغمبران روستو دا دینا و او بیا ور فسی مونگ راولی گو دا دینا روستو ابن مریم عیسا زوید مریم نا عیسا علیہ السلام و سلامم مستقل شریعت و تا اللہ مستقل کتاب و تا اللہ ذ ک الله فرمایواته نہ ال انجیل او انجیل لره نه انجیل الله د کتابونه نه دی وجعلنا فی قلوب الذین او موږ او ګرځاو پزلون د کسانو کې د هغه عیسی علی السلام د ملګرو کې اتبعه چ دی عیسی اسلام, اسلام اتبای کړي و رافته و رحمتن رافت دری معنی دی رافت اشد الرحمت دویم مفسرین زیات رحمت مهربانی او رحمت عامه مهربانی سخت مهربانی مضبوط مهربانی په یو بلوان نه هغه موجود وا عامه مهربانی مې یو بلوانې موجود دی کې الله نرمي هوا شبغت یو په یو بلوانی او باز وی رافت یو انسان سره د نرمه او اور رحمت دو تکازی دی یو دال چې انسان داغن مصیبت دا غنه مصیبت د فقې بل دال چې پایدات اورسي نو رافت دی ته وای د فل مزرتا اور رحمت ویل کیږي چې هغه پر تکازب ان انسان بل نه تکلیف د بک اور رحمت عامه مهرباني دا چې نه پوت اورسي پایدات اورسي نو عیسایان په نسبت د يهوديانو باندې دی اغنرم دی نرمی په کې موجود د یوج ډیر بیکار کاره دی د وج مسیپاره کې تر شو له تجدناشهد د الناسېهداوتتل الذي نه عامو ی دول الذيې نهشته ډیر سخت په دشمنه کې د معمنانو سره به ی د مشرکانې ولتجدن تجد نهقرهبه هم مودتن او ته به موې خا مخ ډیر نزې په محبت کې د معامانو سره الذي نه قالوي نه دا اغا خلق چه اغیزان دی سایان وی زکه دی که پویا خلقو پیرانو بکی کې که تکبرنو دی که نرمی موجود وی نا اللہوی دی که منگا نرمی گرزولی وی ورہبانیتا ایب تدعوها ما کتبنا علیهم الا بتغاء رضان الله دا الله جلل جلال ہو لږې د رحبانیت تذکره کی رحبانیت بیری موری مریدي چې انسان یو څېټ چې یو جایز مزه لکې نکاح وا خو خو خوراکونه شو او ځارنګه دنیا شو داګې نهوزان څېټ کی او الله جل جلال او یادې ذکر عبادت کې یو کون یو کونه کې هغه پروتې پرخانه کې دې ته رحبانیت ویل دی باندې الله جلال جلاله د ش نو لګل جتا سودا وګه خبر ده تا نه الله پرمای چې دا پری مریدي درهبانيت یو عبادت دعوا دا دی ایجاد کړو خبر ده تا نه ما كتبنا علیهم الله اذا مون دی باندې نو پرس کړي مونږ چې کم شی پرس کړو ناغم څه شی پرس کړو یو معنی ده دغه ما كتبنا مونږ نو پرس کړي پدی باندې الا بتغار رضا الله مگر ده الله رضا تعالی شکل چه کم عبادت ما ورګړو باقي ذری سره رضا تعالی شکل هغه مقصود او هغه دی باندې پرسيو نور پری مرودی ما بدی باندې پرس کړي نو پخال کو کړي او سه دل دا الله عبادت دی خدای الله رضا دی حاصله دا شی ما بدی نو لیکله خدا ست تکید لوزان ليو گوش اختیارول دا د الله درزاد پاره چیر اف صحیح طریقې سره عبادت کو خلکو نه ځان لشو نو دا دی ځنبه پرس پرسکلو دی ابتداء کړي وا دا دی ایجاد کړي وا خلا پرمای پمر اعوها حق کرے آیت ها دای د دې رعایت او لحاظ او ساتو په حق لحاظ ساتل دی سر ته دی کې بیا ډېر زنانه منانه بوله لې راتلې پیر خان ودا لږه لنجو کیسو ګټارو کې او بیا ځخل کو مالونو په خړلو کې او کتابونو کې خپل انجیل کې تحریب کولو کې ځکه دی بیا په مختلفو خبرو کې ملا شو نو دی ځای کې مفسرین و په دو خبرو باندې الله دی باندې غیب لږې یو خدا د چې دا ش د رحبانیت او د پیرره داله پر م دا ایجاد کله مونږ د خوکم نه وکی ابل دا د دوی چې د کم مقصد دپاره ایجاد کو نپغې کې د حد نه تجاوزو کو غ صحیح د هغې ح عاداد نه کو نو یو د ځانجات ایجاد بل چې د کم مقصدې صی نو دغ مقصد لحاظ په کې او او اوسم دی کې را ش یانو کې او دا ش خو او په کېغ نکسانات موجود دی او بلا معنا دادا ده چې الله پر بهته ده. دا دې ایجاد کړو او موږ نو لیکلې خودي د سره په ایجاد کړو الا په مانا د لكن دا لكن ابتدعوها د دې ایجاد کلی د سره په اړه نو دا غي نرسته وجه الله ذکر کوي ابتغاء رضوان الله د پاره د الله درزاد تلل شکږي د دې د ایجاد دخه مقصد د پاره چې موږ یو څیر ته شو بیا دیږي کی د مفسرینو یو حدیثم حدیث هم راولې دي او تفسیلی حدیث دی نو هغه کې بیا د څنګه ایجاد شو نو د هغه پس منظر تم هغه پاغي کې اشاره ده او هغه حدیث دا زیته د عبد الله ابن مسعود څخه روایت ده او نبی له سلام ماته اوپر مې چې هل تدري اي الناس علم ته په تدرب خلکو کې په انسان کمي وي دي وي ماته وي چې الله رسول هپويږي و ينبئ السلام اوپر ملج عالم الناس ابصرهم بالحق اذا اختلاف الناس وخلقو کی پویو عالم انسان اغه چې خلقو کی اختلاف پیدا شي نو ته حق خبره معلومه چې حق خبره حق مسلک صحیح لار کمل ده پویو ندا پخلقو کی و ان کان مقصرا فی العمل اگر چې د عملی تورده کی تکسيري عملی کمزوري هو په حق باندې پوی اگر چې د پخړپو سی باندېګزي کمزورې انساني ناو به په پرمل چې تاسو د مخ کې کم خلکو مقابل، مقابلن، نو هغه دوا ویړل شي ویړل مفهوم د روایت د زره ویړل وا چې بادشاهانو سره مقابل مقابومه مقابلت کول شو مقابله نو مقابله وکړه بادشان وکړله خبر ختم دوی مړل د ځوان چې هغه په دین د دی ایصال اسلام چلي دل حق دین باندې او بادشاہانو سره مقابله نشو کوله ناغی هم بادشاہ نو قدر کړ زکه د بادشاہانو پر ویش باندې ناغی په خوښ باندې یې جليدل نه بادشاہ مجبوره کول ناغی هم قتل کړ تر مړ له لاسه واه سیاغی بهر حل ندی سره پاتې کېږي شو بادشاہ سره اغه بیا په غلطه باندې راوستل او مقابله نشو کوله ناغی غرونو ته تختیل او جګرونو دلاله ندکه پیر مریدی ایجاد کله التب اور سر خلق تل ذاتل راہبانیت اختیار کو ول دا راہبانیت دغه غزنه ایجاد شه کلا د بادشاہ سره د صحیح علماء او اختلاف راغه نلی بیا ځان دا ایجاد شو دا د یوخه مقصد لپاره چې مونږ د بادشاہونو نه بچ اپ خپل دین باندې عمل وکړو خدای هغه چې کم مقصد هو دا غیرات اونسه د ګناونو کې مبتلا شه ندیو اجی نبی علیہ السلام دو سلام آغا فرمائے ابداللہ ابن مسعود سے تا یابن ام عبد ابن مسعود سے تدری ما رہبانیت امتی تا تا پتا تا زماعت امت فریس دا زان لوال مردی رہبانیت اللہ و رسول و عالم حوط اللہ رسول حبوی ویدادا حجرت دے جہاد دے مز دے زماعت امت رہبانیت اگر روجدہ حج دے اومره دا د سيزون دي نو بهر حل ټول عبادت چي رهبانيت مقصود د دا حديث دادې چې د رهبانيت مقصود الله سره ربط و مناسبت او مناسبت پیدا کول دي دا څمره عبادت چي نو کورو جدا کمزده که حج ده پرې ټول سره انسان د الله جل جلال سر ربط او مناسبت پیدا کیږي فاتن الذين امنوا الله فرمایي اکه سن ا چا ایمان راړی وررکمونږ هغی ته د دی نه اجره هم د هغې سواب وکترو من هم فاسیکون او ډیر دی نه هغه داسې جیاب فاسکان دي د صیح ایمان ناغوی تی ديغللهتهباناندره روان دی د صحیح خلک پهدي ک غو چې د نوبی اسلام اتباه وکه ځکه تات کې دی د خبره وه نوبی اسلام را شي در مسیپار کې تر شو داسو به د هغې عمداد کوه په ایمان راه ان علیہ السلام رات لوسرا نور شریع و منسوخ شو ختم شو تر قیامت پوری دغه شریعت دی الان قد ارسلنا تاكيدا لله و موږ له ګليو نوح و ابراهيم نوح و ابراهيم عليه السلام الله منور زول پاولات د دی دواړو کې ان نوبوه تول کې تاب به نوبوت پې غمبریو کتابونه فمن هم د دوی نه محددن ادایت والله دي وه كثيرو من نومه ډیر د دی نه فسی کوونه وې د د دی نه مقب فینا الله بیا موګلیګله ساارې هم په د دوی نروتو د دوی نه نور پیغمبران غبران ور بې الله مونږ لږ عیسا زوی د مریم علیهما السلام واتنا ال انجیل الله من ورکه د انجیل وجعلنا من ورزو فی قلوب الذین فذلنون دا کسانو کې تباوح د ریسال اسلام تابع داری کڑی واره فتن ورحما ارا فتن مهربانی نرمی ور احمدن او رحمت ورهبانیه نت بدعوھا دی ایجار ورہ بانیتاو فیری ابت داؤوا دی جات کڑیوا دی لرا ما کتب ناہا اللہ ویمونگ نوالی کلی بدی باندے نو پرسکړیا دا فیری او موری دی آلیم بدی باندے ایلا بتی آلی کن اللہ 가가 لټول درزاده الله <تصفيق> تعالی فمرا او هدي لحاظ ان ساتو د غفر حق کرے ایت حق لحاظ سات د دوسرا فاعتين الذين الله من ورکه کسان ته من له من د دین ایمان صحیح هاي راو اجرهم ثواب دا وي وکثير منهم اور دین فاسکونه اغو تی د دین ذ یاد کې الله جل جلاله درهبانيت تذکرہ کړي بیګه مراه خرابونه دي کې ما تفصیل اګه نه کړي نو سو خبرې دي کې الله فرمایي دغه عیسایانو بارک چې مونږ ورزول او جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه منگر زوله و فضلو نداعا کسانو که چی تابداری کلی وان دادی علی انت علیه سخت رحمت و رحمتن او رحمت نو دید والو که فرق بازی مبسرینوی رعفت اشد رحمت زیاده میره بانه تا او باندې وای د مې ربانه د وقت قاضي نو یو تکازا عدالت جن سان غسر دبد د ذرته کی او دو دळे چې مې ربانه او کی فائدو تورسي نورافت داګه مې ربانه ته ویل کی, کی چې انسان دبد تکلیفو کې د انسان رحمت اګه مې ربانه دوی چې نعمت نو تور نہ لاو اذا من گرزولے ودا گئی نو نہ پتہ لگے اصل د انسان زړه دی وا د الله په کنټرول کې حدیث کی مرضی چې د بندگانو کانو د زلونه اسبعین من اسابع اسابع الرحمن لا دو وجود د ميربان ذات کې دیش لاغه د شان مطابق او څنګه چواڑی نو اړې راړي د وچه نا دعا پا کاری اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوب انا علا طاعتک علا دینک ای ده زلون اولاون کی زادا زمنگا زلستا پتا عطبان استافدین وانه مضبوط که او ده ورپسی لپس ده که وضاحت مطلوب ده نویا ده ده سره تڑه لره بازه ده لپاس سره تړي گرزوله اومنگ ده آئی په زلونو که رافت رحمت او رهبانیت رهبانيت اغادي تویلیکی کی جبازه جائز سيزونه انسان اغاتر کی عبادت او تمتوجي لکه زياد خوب شو جائز ده خوراک شو خلکو سره ملاوي دل شو دغه رنگ نور عبادت او کاروي او باجي بازي جائز سيزونه بطور مجاهدات د نفس د سمول او د اغت تر کلو دې د ولیکی ګیره نو دا غي په زړونو کې الله وي مقدمه چولو الله ته توجه او الله تزل لك دل او باز جائز سيزونه دا غي ترکول او باز واي سې داټ کې رست سر لګې لې اصل کې دا دلته او لفظ هغه مقدر ده ابتداءو رهبانیت ابتداء ہوا۔ اده مولانو مساله دې ته ویل کی فعل مقدر ده په شریتی ده تفسیر سرا یعنی مخکم دغه لفظ هغه مقدر ده څنګه رستو ده اداب یزان کلام نو الله پرمائی دی جات کړه او رهبانیت پیری مرید دغه اودای جات کړه و دې موږ پیلې کله نوا خود دید دی ریاتو نو دیز ہے کہ یہو مسئلہیات ساتھ ہے مقصود میں آدھا بے گا اغم آوے لیوتا اس تا چی اللہ, جل اللہ جلال جلال ہو بازو موپسرین لکی لی چی دی بانن پا دو اتری قورت کی یو دا دی چی دی ابتداع کڑیوا نویش ایجاد کڑیوا بل دا دی دا گی بیا ریات نوساد لی خو زیاد موپسرین چونکہ دا خلک دی نجاتو منتے ہو دې تعالی نجات ورکړو نور هلاک شیو د نیکان خلکو چې کوم رعایتې ساتلو نو اصل الله جل جلاله د رحمانیت باندې رد نه کی خدای غي رعایت نه ساتل بیا د حقو نه ادا کول پاغه باندې لارت کی الله وی دا الله د رضاده پر دیو کار شروع کړو لکه چې تبلیغ لجوو تبلیغ خیال نه ساتي تبلیغ او خلارد یو خطریکه ده خو چې لړشي نبی دا اغه شکم دنظر پازت تیم مثلاً آگے کے تبلیغ کول لی گشتو نا کول لی حدیث دیر پکیدا سی لیتا پر از مصدوب احتمام نگئی بس گرزی کب ٹیمی ہوکا کبی ٹیمی ہوکا بازی پکیدا سی نو دیوم دا یولاروا روا اکثر مو په سرینوی پا دیوا نلارت رد چی کئی نو آگا پا دا غزائی کئی چی فما رعاوها حق کر رعایت ہے د دې د دې رعایت او نن ساته څنګه د دې رعایت ساتلو خیال دا به هرحال د دې باره کې خبرې وي یا دواړه خبرې مضمون فقصر وایي دا یو خبره رعایت نه ساتل مضمون یدې راشه او زمنګ په شریعت کې رهبانيت دغه متعلق دغه متعلق تفصیل لنزان په کې یو داده چی عملن یا اعتقادن یو شه سڑه پریدی خبر داندال بازی خو خوراکونه د وحی خوراک پریدی نه حرام او گنه یا عملی طور حرام او گنه نکا پریدی بز عبادت بکو اعتقادن خواه نه گنه اکیده کې آویا عملی طور نو دا خو تحلیل و تحریم دا خو حرام دا خو که انتهایی گناهی کبیره دا دادہ الله فعل له او کو څوک تحلیل او تحریم اغه کینو اغه په کافرکیږي خو کيو سړی په ځان بند کی پدې کې د برنام گناهی کبیره نقالین ده ځکه دا فعل الله تعالی الله چې کم شي حلال کړي او حلال کړي چې کمه حرام کلی او حرام مستعبازی سيزونو په ځان حرام کو د غواخ خوړل نکاح او عبادت بگو د اړ په ځان بند اعتقادن عملن یو سٹیپ داده دا حرام دا گناه ده دویم سٹیپ داده یو سڑه داغه استعمال سنتی نبی علی صلات دو سلام بازی سیدن استعمال کری او دے پرید خوزان داغه نا اچت گانی نودام سیینی دی غلوده شریعت استعمال کړي ده ته استعمال کو خو هغه پر خدل اوزان یو قسمه داغه د استعمال لا اوچت ګنل چې کوم سنت شه او نبی صلی الله تعالی السلام داغه استعمال کړي ده نو دا ګناه ده یو د دې چې سړی پری دی به تور اسلام به تور مجاهده لکه مثلا یعنی کم چه دی وقت که ذکر از کار که و پیری نوریدی و دویلگی زیاد ملاکاتون و خلک سر زیاد زیاد خوب زیاد خبری یا بازی نور سیزونا جائز سیزونا داغی ترکو کی حرامی یه نا بزان منی ترک لگا سنگ ڈاکٹر یو کس توی داشه بنا خوره نا بزان نا اغیر ترکو کی ترک پر خودو دویلگی یعنی حلال حرام زال نشره او دغه ترکل به تر بطور علاج یو جسمانی علاج دی یو روحاني علاج دی یو سره ها مطلب داکتري ترغه نه خورې نه سه حرام نه غړي ګولانګار دی یو سره د داغه نفساني خواهشات تیسم را خوراکونه کوي څنګه چې نبی له سلام حديث کې فرمایي کدا وقت تاوادتا کتي عام شرباب زوانن او ټولګیا نوادو کوي دغه تردي طاقت نه نوروږي ورسه دا, دا انسان د اشواني طاقت اکمي نو کې یو سړی یع د جایز مقصد د پااره چېره عبده وکم او لغون ته مجاده وکم دا نفسې لقص د شيله کنټرول ته شي او دې وجه نه بعضې جایس سی زونه هغه پرې دي نو پهې کېسهحرج ن په کېڅونه نیشتهه څن چې د موران فرانو سره لړ شي او بعضې خبرې تهدي نو مځان سااتې دا به نه کې نو دې ګنجشغ شتهلی او احادیثو کې چې کم بیگاتہ سما یا حدیث ویلو چې نبی علیہ الصلات والسلام پر مې لیږي زماده امت رهبانيت بارے کې پر مې لیږي چې اغا سښې دې ا حجرته جهاد دې صلات دې سيام دې حج دې عمره دا داږي سر د دې سيزون نو نبی نشته چې نو سره کې ذکر اسکار کې باجي سيزون ابري دي او دا دکا حدیث مقصود دادے کم انسان چې پرہبانیت سرا زان لکی نی بازی دخل کو اختلاف نا یوسیت تشی دا دیر خبرو نا دا سیزون نا اللہ یادی اغی سره چھ کم اللہ تنیز دیکت حاصلی گی نو اغا پا دی عامال سرم حاصلی گی پا حاج سرا درنگے پا دا غمری سرا پا دا غموس سرا پا نو شریعت کی دا غم دریس ٹھو پا دی کہ حرام گنے گناہ غزان دې پدې بچ بچکه د پیغمبر سنت ته ځانوږه غلو ده ګنا ده او که پدې معنی باندې څنګه مریض واه پری دي جائز ده حرام نه غړي هو خواله ني دا کرنګي هو انسان نفس ده هغه بالکل به کنټرول شوه دي بازي جائز خوراکونه دې پری دي ذکر کار عبادت ته توجه شي نو پدې کې سګونه نشته نو بهر حال د پرهبانيت کې هغه تفصيل